Sziasztok, ha hallgat valaki. A mai a audioblogban a szabadságról és a szabadságjókról mondanám nektek el az én szaros véleményemet. Ugyanis felszoktam baszni az anyamat egy kicsit ezen a témán. Mégpedig azért, hogy naná megint a drogosokról legyen szó. Mégpedig azért, mert nagyon gyakran emlegetik a szabadságjókat ezzel a témával kapcsolatban, ami számomra kibaszottul vicces. Ugyanis Mindjárt a lényegre térek, elfelejtenek egy nagyon fontos tényezőt. Én teljesen megértem azt, hogy mindenkinek jó van a saját magát szétbaszni. Tehát gyakorlatilag akkor lesz öngyilkos, amikor akarsz. Éppen olyanod van, annyi fasz a seggedbe, amennyit akarsz, azt csinálsz magadban, amit akarsz, te találhatsz magadra a pinát, lefeseted a fejedet zöldre, mindez megvan a jogod. A probléma ott kezdődik, hogy általában bizonyos cselekedetekkel, amihez neked úgynevezett jogod van, kihatsz másokra is. Mert mi egy társadalomban élünk egy rendszerben, ahol a rendszernek a részeiként működünk mindannyian, mindenki egy, egy közösségnek a része. Ha a közösségnek egyes részei elütnek teljesen a közösség normális megszokott normáitól, azzal sincsen különösebb baj egészen addig, amíg az nem zavarja. Azokat, akik a elfogadott, illetve normális normák szerint élnek. Arra akarok ott kiukadni, hogy amikor drogos, füves, egyéb barátunk élete kiad a környezetére, akkor ez már kurvára nem magánügy. És ha itt a szabadságjukra akarunk kiukadni, akkor ezzel az a probléma, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy azt csinálja magával, amit akar, csak az a baj, hogy mindenki másnak is joga van ahhoz, hogy ne kelljen annak az illetőnek a hülyeségeitől szenvednie, azok az illetőnek a hülyeségei ne avatkozzanak be az életébe, és egyáltalán joga van mindenkinek ahhoz, hogy teljesen zavartalan legyen az élete mindenféle drogos idiótától mentesen. Tehát ha már szabadságokról beszélünk, akkor nem csak az a szabadság, hogy én azt csinálok, amit akarok, hanem az is a szabadság, hogy neked jogod van ahhoz, hogy én téged ne tudjalak zavarni. Tehát neked jogod van az avartalan élethez, mint ahogy nekem is jogom van, hogy azt csinálják magam, amit akarok. Tehát magyarul a szabadság az nem csak az én saját szabadságomat, nem csak az egyén szabadságát jelenti, hanem mindenkiét. A szabadság az akkor szabadság, ha az én szabadságom a számodra is szabadságot jelent. És az én szabadságom az nem korlátoz téged valamiben, a normális életben, vagy akármiben. Tehát ha nekem szabad otthon, este 11 kó kornikálni, mert ugye szabadság van, te meg azt hallgatod és nem tudsz aludni, akkor hogyan beszélhetünk szabadságról? Ugyanilyen szituáció van a drogokkal is, a füvesekkel is, ugyanis ez akármennyire is azt állítják, hogy nem igaz, kihat a társadalom többi részére. Tehát neked jogod van ahhoz, hogy ne kockáztass. Jogod van ahhoz, hogy ne kelljen körülvenned magadat olyan emberekkel, akikben nem hízhatsz meg azért, mert okosan ilyen faszatudatmodosító szerekkel kezelik az agyukat, aminek nem tudjuk a végkifejletét. Hiába terjesztik a hazugságot arról, hogy ez semmit nem árt. Ha már a rizikó meg lenne csak abban, hogy árt esetleg a téma. Már akkor problémás, már akkor nem érdemes kockáztatni. De nem csak a rizikó van meg, meg kell nézni a fűves embereket. Meg kell nézni, mennyire megbízhatóak, hogy vázolt meg az életük. Meg kell nézni, hogy mennyire rájuk jött ez a szarok beleviselkedés, mert minden problémát megoldunk a fűvel. Meg kell nézni, mennyire kízdották magukból az ambíciót. Természetesen ez nem mindenkire igaz, de ez egy statisztikai alapú általánosítás. Én nem hiszem, hogy vannak emberek, akik elfüvezgetnek, és semmi baj nem történik velük. Természetesen vannak ilyenek. De nem ezzel kell törődni, azt kell megérteni a sok hülye logregalizációs, fogyatékos baromnak, hogy nem ez a lényeg, hogy vannak olyanok, akiknek nem probléma, meg Nekik, mivel ők önző módon csak saját munkkal törődnek, lehet, hogy nekik nem hadd ki az életükre, vagy más kérdés, nem veszik étre, de nem saját munkkal kell törődniük, hanem azzal kell törődniek, hogy vannak vidéken 12 éves kis büdös buzi gyerekek, akik unalmukba semmi más nem tudnak csinálni. És majd ezek az idióták, akik már most szétszívtek az agyukot, és már most nagyon büszkék arra, hogy járnak iskolába, mert ezt nagyon súlyos iskolát nem lehet ám szegényeknek elviselni fő nélkül. Tehát már most szarnak bele az alapvető kötelezettségeikbe, ami persze később azért javulhat, de, de miért javulna, hiszen a fű tompítja az agyukat, a fű megöli a motivációkat, majd ezek a kis most már szétszívott agyuk 12 évesek fogják ezeknek a hülye barmoknak megtermelni a nyugdíját elvileg. Persze most beszélnek Mindenki tudja, hogy ez egy vicc, de akkor is, tehát ezek lesznek majd eredetileg az adófizető állampolgárok, akik fenntartják az egész országot. Ezen kéne elgondolkozni, hogy miért adunk egy ilyet, egy ilyen lehetőséget az emberek kezébe. Egyszerűen nem tudják kezelni, nem tudják kezelni az alkoholt, nem tudják kezelni ugyanígy a püvet sem. Ez a nagyon nagy baj. Az unatkozó fiatalokkal nagyon sok probléma van, egyszerűen el kell fogadni, hogy nem mindenki intelligens, van nagyon sok egyszerű ember, és nem lehet ilyen döntést rájuk bízni, hogy ők ezzel játszanak, hogy esetleg tönkreteszik a maradék is, vagy egyáltalán meglévő is agyukat, mert ennek olyan társadalmi hatásai lehetnek, amit nem tudunk előre kiszámolni. Bár látszik a tendencia, tehát amikor lent voltam győrben, és csak láttam a flagmak is 12-14 éveseket, Kik ennek örültek, hogy nem csak gondoljunk bele ebbe minden ártalmas hatás nélkül milyen ember az aki annak örül hogy jaj de jó cigizek jaj de jó piálok, jaj de jó füvezek ez a milyen motiváció én nem mondom, hogy mindenki festőművész legyen majd a jövőben vagy költő, vagy építész vagy zseni, vagy munkahőse nem mondom, de hogy csak erről szóljon embereknek az élete hogy hú de jó, szarunk mindenbe, szétszívjuk az agyunkat ez azért nagyon nem szerencsés, és nagyon nem szerencsés ezt reklámozni, és nagyon nem szerencsés ezt legalizálni. Az, hogy vannak olyan fogyatékosok, akik ezért lobbiznak, ez igazán a sötétség és a szállalom legalja szerintem. Ráadásul a megdöbbentő önzőségnek a mementója, mert elképesztő, hogy valaki ennyire kibaszottul önző, és ennyire kibaszottul függő a szarkis hobbiától, egy ilyen kis gyökérdaloktól, hogy jaj, füvezek, nem hogy lemondani, nem képes volna, hanem még terjeszt a hittérítést, illetve terjeszt az ígéjét, mint valami hittérítő, mint a kötelező lenne mindenkit beoltani ezzel a szarral, mintha nekik fájna, hogy a többiek nem füvesek, vagy nem drogosok. Tehát egyszerűen elképzelhetetlen számomra, hogy, hogy mi motiválja ezeket a degenerált gyökér embereket, azon kívül persze, hogy a múltkor említett közléskényszer Hatása alatt a szaros véleményüket okolatlanul közölni kell. De kezdem azt gondolni, hogy ha ennyire akarják, akkor teljesüljön a Legalizáljuk a drogokat. De persze legalizáljuk úgy, hogyha már nekik joguk van drogozni, akkor a társadalom többi részének legyen joga eldönteni azt, hogy egy drogos emberrel kíván-e közösködni. Tehát legyen akkor drogtest. Nyilván most se lehet droghatása alatt vezetni a útot, ez büntetendő, nem tudom, hogy bűncselekménye, mint az ittasság, de valószínűleg igen. Én azt mondom, hogy legyen akkor legális a drogteszt is. Lehessen drogozni, és legyen legális a drogteszt is. Persze ugyanúgy nem kell az alkoholistákat akarózni, tőlem lehet legális az is, hogy orvosi vizsgálat kell egy munkahelyre, és megnézik, hogy ki az alkoholista, mert nyilván az alkoholistákat, azért nem fogják felvenni, csak annak megvan a külső jele, de hát persze emberi okra hivatkozva, röjjés módon lehet, hogy ez egyelőre nem működik, de én azt mondom, hogy ez vonatkozom mindenkire, nyugodtan az alkoholistákra, nyugodtan a fűvesekre, legyen drogteszt. Én egy vállalkozó vagyok, szeretnék felvenni a alkalmazottat, de én úgy gondolom, hogy az én cégemben nincs helye olyan embernek, akire nem számíthatok. Nem vagyok arra kíváncsi, hogy az alkalmazottamnak ki van kapcsolva a telefonja, mert ő éppen beszívott, és neki nincs kezde semmivel foglalkozni. Nem vagyok arra kíváncsi, hogy késni fog másnap. Nem vagyok arra kíváncsi, hogy szarik bele a munkába. Nem vagyok arra kíváncsi, hogy valahol a munka, és elkezd szívogatni a munkahelyen, esetleg nem látok rá. De teljesen mindegy, ha neki joga van, neki szabad, akkor nekem is szabad megválogatnom azt, hogy kivel dolgozok, vagy kivel dolgoztatok. Hát akkor legyen legális a munkahelyen a drogtest és az alapján el tudja dönteni egy munkáltató, hogy kíván-e alkalmazni egy drogokkal élő szemét, vagy nem kíván alkalmazni egy drogokkal élő szemét. Sőt, tovább megyek, mivel ennek következményei vannak, a társadalombiztosítás és szankcionálja ezt megfelelően. Tehát tudjanak róla az orvosok, hogy az illető drogfogyasztó, legyen ennek megfelelően, ö, megfelelően kompenzálva. A társadalom biztosítási díj, tehát legyen ezért magasabb, de ugyanúgy mondom, ezt a dohányosokkal, az alkoholistákkal nyugodtan meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni az extrém sportolókkal is, nem azért, mert őket büntetni kell, csak egy extrém sportolóknak nagyobb okockázata nyilván. Nem egészen fel az se, hogy a te, aki soha nem vagy beteg, te fizeted annak az embernek a kórházi lehet, aki meg állandóan a hobbiból összetöri magát. Tehát akkor legyen minden teljesen igazságos, mindenkinek lehessen mindent, de mindenki vállalja is a következményeket. Szerintem ez lenne a leg, legjobb kiút. Legalizáljuk, semmi gond nincsen. Meg kell tiltani 18 év alatt, nagyon keményen büntetni. És aki úgy gondolja, hogy vállalja ennek a rizikóját, ezért hajlandó több tévét fizetni, hajlandó kiközösíteni magát olyan emberektől, akik ezzel nem kívánnak élni, illetve nem kívánnak ezzel foglalkozni, illetve nem kívánnak megbízható emberek lenni, akkor menjen fűves közösségbe dolgozni, akiknek meg ez szimpatikus. Aztán majd kiderül, hogy előbb-utóbb melyik társadalmi réteg lesz a kettő közül eredményesebb, melyik fogja többre vinni. Van egy tippem egyébként. Tehát összefoglalva, amit akartam ezzel mondani. Szabadságjog az nem csak a te szabadságokat jelenti. Van egy nagyon szép mondás, élni és élni hagyni, ezt nagyon nem kéne elfelejteni senkinek. Az élni és élni hagyni ez az nem azt jelenti, hogy jaj, hagyjuk mindenkit dolgozni. Egyáltalán ne hagyjunk mindenkit dolgozni, hiszen utána ennek a hatásait nekünk kell elszenvednünk és nekünk kell elviselnünk. Ezért ők alkalmazkodjanak a többséghez, a többség akaratához, nem mi alkalmazkodjunk hozzájuk. Már ennyi.